Köszönöm szépen! Egészségedre, tűcsök kocincsunk! Jó, kocincsunk, de csak üdítővel! Egészségére, Mancika! Köszönöm, Zsiga magának! Jaj, nagyon finom vacsorát tetszett főzni, Margit, okay. nem, ha egyszer az én rózácskám tőtött káposztáját megkóstolná! Már oh, hát, többször is megkóstoltam. Nagyon kínos. Zsiga. Na. Nagyon sűrű nem emelgeted a poharat. Hát de a csak végül. azért, mert most három margitot kell megünnepelni, és ez nagyfokú odafigyelést követel meg tőlem. E, és ha még a Franciszka is itt lenne, innék én az ő egészségére is. Na, hiszen, az lenne csak az igazi. Meg kell Hát Franciska pedig azt mondaná, hogy zsiga ne így áll ja. Úgy, úgy, talán az unokájától megfogadnám. Hát meg is fogadnám, hát de nincs itt. Azért vagyok én ilyen bánatos. Bánatos? Darum, madár, fönn az árfönnőt, igen. Na de zsiga. Haza felül, az este. Na de zsiga, fiam. Így ha viselkedsz, haza viszlek. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, megyünk, mi, innen, nem. Még a gazda, ki, nem, nem, is azt, többé nem, nem, a gazda, nem, nem, nem, nem, Ezerszer is nem, azt, nem, nem, nem, jó szót hiába is pazarol. Ne harolni anyucikát, de ma hátul jól leszek. Különben is nem ittam már, csak egy kis bort körezett. ne vagy a a fiam, keresztbe áll a szemet. Franciska így meglátna, nem örülne te neked. Jól vagy, jól van nem orog már, semmi bajom nincs neked. Inkább egy kis vidám repri. El, velem. Én énekelni most vele. Én Éljenek, ugye szív! Vagy rád nevet a kis hunok Élni úgy jel szín, élni úgy jó, szép öregesen. Nekünk így való, sok-sok erős nap, vár még mire Is